أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى أن يقيم الدين ولا تتفركوا فيه تبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہو یجتبی علیہ من یشاو و یهدی من ینیب سابق آیا تنوگی اللہ جللہ جلال د ده جسمانی نیمہ تنو او ہوگا آو دے کے اللہ جللہ جلال ہو دین بیان یعنی د روحانین نعمت هغه تذکر کئ نو الله فرمای شرع الکم من الدین ان تاسو آزاد چې کوم سر د اسمانو نو د زمکه د خزانو چابيان دیو پراخ ریز کور کئ نو دا آزاد مشروع کړه دے جائس کړه دے جاری کړه دے بیان کل ده طریقه گرزولی ده لکم ستاسو ده بارا میند دینی ده دین نه نه د دین نه طریقه کم گرزولی ده ما هغه طریقه وصای نا بیهی نو چې داغی منگ پو حکم کلونو حلی سلامت الله تا داونو پر مایل امر نه بیهی نو منگ حکم کلونو وصیت کلون وصیت پو حکم تاوی دکه زممل ممل شوهه سوهه نوبس په خبر یو بیا بزيګينا چې جائز خبره کړي لکه درېم استعمال هغه یما په سیور کنه کدا ویل چې ټول جماعت لورګي نو نه باقاعده وارسانو دي صرف درېم هیڅ روپې اغد دده د نجون کده په حکمي بدليږي را بدليږي نه الله پرمحي دنو علي سلام پدین کې چې سونو د هغه او مستازو ده پرا مشروع کردی. واللذی او اغم مستازو ده سنت او طریقه گرزولی دا او حینا ایلیک جه پیغمبر تا تا مونگ داگه وحی گردی دا. وما او اغم مستازو ده پرا دین گرزولی دی وصینا بیهی ابراهیم وموسی وعیسی شی منگا حکم کلو پاگیس را ابراهيم عليه السلام ته موسی عليه السلام ته او عيسى عليه السلام ته او دا ټول پیغمبران لچې موږ دین ګرځولې هغه موږ تاسو ل دین ګرځولې د خواغه شې نو دا هر خبرو کې یو دوه خبرې چې هغه مجموعه ډېرو دا خبرو داګه ذکر کړي ان اقیموا الدين دا چې تاسو برابر کې دین لرا ولتتفرقوا فيه فريك فرکی برگی او دلاوازه اغه ما جوړه نو ګرایو په دې کې نذیدین فضیلت ته ټول انبیاء لا ذکر نکړه اولو العزم انبیاء لا ذکر زکا دا هغه انبيي دي چې دي د الله نوي شريعت ورغلو لکنو علي السلام ابراهيم علي السلام موسى عيسى علي السلام او نبي عليه السلام د دین علاوه څومره انبيي دي نو هغه په دماک قبل دین د تبلیغ د په اړه لیکلی شو لکدنو او ابراهيم علي السلام موسى يهود علي السلام صالح عليه السلام داليګل ایشو د نوح عليه السلام د دین د مضبوطی اړه بیا د ابراهيم عليه السلام نارستو موسی عليه السلام انده اوځه رانګې ابراهيم عليه د موسی عليه السلام او د عيسى عليه السلام مخه نور پیغمبرانو د لګل ایشو نو د هغه پیغمبرانو دی اګه موږ کې نوروم ليګل ایشوي دي خو اغا د ماکه بلدین د مضبوطیاله لپاره او دا اګه پیغمبران دي چې دوی څنګه دین ملو شوي دي انا اګه کې چې کوم خبره وي اغا الله جل جلاله نبی له سلام الله عليه وسلم لمور کړي د نذات جون کې تر قیامت پورې او ځانې دین او دا پورا انسانيت لپاره دي نوګه ټول کې چې کومه اتفاقی خبرې دین پای کې دا الله وحدانیت ته دا الله د ذات او صفات مصالحہ چې کوم ګراو ندی داګه نه د بچ کېدو مثلا نور دین کې موادی کې موازی نه خلاړه کا ناګدی کېندی نو چې کوم عبادت عکای ټول او عبادت اکثر البته بازی لکل من منکم شرعتا ومن حاجه هر امت تا پر اللہ اونگ یا طریقہ گرزولی را نو بازی فروعی مسائل دا سیوچی آغا نور دینو که مختلیبو مسئلہ انده منظر نو تعداد شو درو جو تعداد شو البتہ نور اکثر فروعی احکامات او داکای دو مسئلہ نور دین کی او دے گے آغا تقریباً اللہ تلات طولی دے امت تا مرگدین نو پاگئی که بیاغت خبر اللہ تلات دو خبرو کې خبر را بند کرده دا اجی موږ تاسو ته په اړه دې ټولو پیغمبرانو دین تاسو لا درکړل دی مشرووم کړل دی نو هغه د ان اقیمه الدین دا چې تاسو برابر کې دین لره له سپیکر دې را کوګې اقامت هیسی عربای کې یو شی کوګی تینا کله ګر سپیکر کوګ دې دا غول نو د دین نیغول غول سری دین نیغول غول له جې انسان دغه احکامات زدگی اگر خواری کی پاگی باندې عمل وکي او برابر انسان پاگی باندې اچل دي نبی صلی الله تعالی و یو په رسیده خطر کو او بیا دغه نه یو څه ټابل سره ټکرخه وګړي یو پر مې لسی د لار د اسلام دا ا دای سره ټکاږي او ګیلاري په دی هراله لر کې شیطان دی انسان د اسلام په سید لار باندې رواني نو ده منزل مقصود ترسی او کاپا لده پلا لگی نو بیا ده شیطان نخکار کی لده صلاة دو سلام پرمئی یدو اللہی علی آل الجماع که گی ایج جماعات سره سیده روانی امت سره سیده بچه روانی منزل تبرسی آدن رنگی دبل روایت مقهوم ده شر مخزان لچیلی اغا ماتی و شیطان چکم ده اغه د انسانانو د پر شرمخته اغه د حق د لارې نه نو د ای قامت د دین نه مراد اغدا د چې انسان ټول اصول عقایدهم برابر کی اعمالم برابر کی د خپل نفس تکمیل وکي انو رتم د دې دعوت ورکې نه د دین برابرول شو نو یو دا مرکزي نقطه ده او د چې الله بهیانکي د لا ته تفر را کوې دی کې ډلی م جوړه نو چې ډلی جوړي کې ډلو سره نقصان کېي اجتماعیت د اومت دپاره الله جلله جلال هو د اختونو موځونه شو د جمع موزونه شو د پ وخته مسیدان دی دپ دی چې اومتد کې اجاعیتدي لکه ځکه مسلمانان پهشان د یو بدن دي. او اوځي تا کو وګوري نو پرکی مکه کې دین برابر کې نو ګو 12 مته ډون بیا تاکید دي دین باندې سیده چلے دل اغه کې ډلوازی او پرکا بازی نه پیدا کړ او دا د وړاندکار حرام دي ځان لکه پر پرکی جوړو لظام حرام دي او ک دین برابرول نه نو دام حرام دي بارا طریق باندې وی غاغ دنا مناظرو په شکل باندې یو خدای صحیح طریقے سره مسلحت سره د یو بل سمج نه یو موجوده دی یو بل د کنزل گئی انور دی یو بل زړونه باندې نو مناظراب اکڑی نه یو بมายات ہوئی بل بมายات ہوئی نو لاندې بوته کمنټ کې چې کم والا کمنټس کې چې کم د کمنټل والے دی بل ملاته به لیکلي غول خره نا غویسره الله یات نه وای نه د ایمان لړو او خطره کې شوي او دا بل په بلته چې کم کمې پررک لاندې اوام خو په نه دي د بلته لیکلی ت غولو خورې خبرهلهغا پهکم دقرآهتونونه وي خبر داندله او دا د خطرې خبرې ده دا نتونو تخاج او په د انداز باندې په دیطریک با دی پهځای د پې باندې په خپله پهکېغا ټایم کې نقصان شي او عوام هم د دی د نقصانغه شي کار نو بہرحال شکل کلبان دې او کبار په طریقه باندې دي چې هغه د دین د اقامت خلاف دی دا هغه د بنیا او د دانشي خلاف دی یا پاره کې ځل لسانګه ډلې جوړول دي ان نو دا هغه چې کم اجتماعیت د ټول امتونو پر الله جلال جلالو مطلوب ګرځل او بیا خصوصا دې امت یې ورکلند دا هغه خلاف کولی اتې یو خبره چې کم ائمه مجتہدین د هغه اختلاف نو هغه د کینې د داخل زکه هغه اختلاف د دین سره نه دی عینې دین دی خبره ده تر لکه نه دین د صحابو نه روان د نبی اسلام دوه طریقي کړی نو یو صحابیو تریکه د امت کی چلي راغست دی ده اول صحابي بل تریکه راغست ده امت کی چلي کی نو هغه دین کې تفریق نه دي په راکل بلکې عین دین د نبی له اسلام ته ریكي دي یو یو مجتهد هغه سترا بل بل هغه سترا هغه تفروق په دین نه قبر على المشرکین ما تدعوهم الیه الله پرمحي دا اجتماعی نقطه نظر چې په ټولو امتونو کې روانو چې توحید خالص ته الله پرمحي دا مشرکانو باندې ډېر ګران دي قبر را ډېر لوي دي ګران دي علل مشرکین او مشرکان او باند ما اغ توحید خالص تدعوهم الی چته بلی دوی لره اغي دربطه الله یجتبی الیہ من یشا و یهدی من ینیب او الله جل جلاله او ہدایت کئ الله جل جلاله یجتبی غرقئ من اغ چالرا ا یجتبی غرقئ الیہ خپل ځان طرف ته خپل دین طرف ته من اگه سوگی شاو چه اللہ واده نو یو دا اللہ خاص مخلوق ده اگه اللہ ورکل ده لکه انبیاء و خاص خاص اولیاء اگه دیت اجتباوه لکی دا دا اللہ طرف پیو خاص نعمت ده چه انبیاء و تورکلیشی اولیاء و تورکلیشی سیده روانی زرابره برنا پرمانیتی نکی او یو آم مخلکو ده پاره تری کلا اگه چیاغه ته ہدایت ولیکي کی الله وتعالى خود لاله ل جنت او د جهانم دواړلاري خود ليري وتا وه رتا چته ملاويږي مې يونيب چې سو الله جل جلاله ترجو کوي الله ته توجه کوي هغه کې عنابتي هغه کې کستي هغه کې تالاشي نو اغتم الله جل جلاله هدايت کوي لار وقت سمي او خپل ملاقات پم وتنسب کوي او خپل نه ماتونه بام وت ورکې لکه بلځه الله پرمای يهدي به من تبار رضوانو سبل السلام بلځه پرمای يهدي الیه ما یونی بلځه کې پرمای ورتاب السبیل من انابه الیہ یا څوک ماته انابد کین دا اغه د لاری تابع شه ماته توجه کای ماته روان دی اغه پسې روان شه نو ذات وخت د طریقې دی الله جل جلاله د یو د ام بیا د اولیا د پرا یو د عام خپل ګره پا مدار ورکړه شرع لکم من الدینه الله تعالی بیان کړل دي سنتي ګرځولې دي طریقې ګرځولې لا کون استعذو پرا من الدینه د دین ما غ طریقہ وصی نبی جلایم کو حکم کړهو ځاګه نو انو علی السلام تا والذین أو اوحینا الیہا ام من مشروکلد چې وهی مونږ کړه تا دا وا ما او اهدن اغتر کی اوحینا به ابراهیم چې مونږ وهی کړه ابراهیم موسی عیسی علی السلام تا چې هغه و هیڅه ان اقیم الدین دا چې تاسو برابر که دین لرا ولا تتفرقو فی او دې کې اختلاف ما جوړا پھر کې او دې ما علل مشرکین اپ کا مشرکانو باندي ما اغا توحید خالص زکار یم الله منه مشرکانو خزان لن منه چې الله بزان ل ذکر کینه راځلو بتنګیدو ما ا توحید خالص تدعوهم الیه چې تاسو بل دی لره اگیتا الله الله تعالی چې یج تبی ورکی الیه بل <سؤال> زان تربتا این اخبل <مسؤال> دین دبارا من آسو بیشاو چه اوالی وی اهدیه دایت که الیه بل زان تربتا من اغچل را یونیک چه سوک اللہ تلات رجوعه الحمدللہ رب العالمین ونعطوح ونطقین وصلاة والشلام ورشو بیم محمد وعلي وصحب اللهم اهدینا و اهدینا و جعبنا و جعبنا صلو بیمان اهدینا اللهم زیدنا بیلی لیمان و جعبنا و جعبنا و ina khar rasulullah salallahu alaihi wasallam da atishum da nasib za mumkin